نمر د 323 وی د ریاض الصالحین 1393 نمبر حدیث د کتاب حمد الحمدللہ تعالی و شکری کتاب حمد الحمدللہ تعالی و شکری کتاب د په بیان د حمد د الله او د شکری کې د الله حمد دا کوا شکریا دا کوا شکری. شکری. باب عجوب الشکر والحمد باب د په بیان د وجوب د شکر او د حمد کوې قال الله تعالی تعالله ویل تعالی تعالله فکورونی کوروکومهشکررولی وله تک فرونه یاد کوی مال را نو یاد به کم تاسو لره نو چې ما یاد ز به تاسو یادوم نه یاد کوې مال را په نیموتونومانې یاد به کم تاسو یاد کوې مالره پهتابدارې زما تا بدار کوئ ز بایدكم تاسو پني متون خ او شکرياده کوي زما د نمت کار م کوي زماده نمتنا لا شكرم لا عزد النكم ك تاسو شكرياده لا زما د نمت نجات بكم تاسو للقبل او کاره كفر تاسوو نبېشکه عذاب زم ما ډېر سخت عذاب می ډېر سخت دی ها ا عذاب می ډېر سخت دی وقاله تعالی بری الذ الله تعالی وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والا الحمد لله بادشاه شنه دي نیولې نائب واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين او اخیری خبره د جنت یانو بدای په واه ذ مجلس ته ختمې دوه کې ان الحمد لله چه الحمد لله لرا چې پالونکړي د مخلوقاتو د مخلوقاتو ها پالنکې و عن ابي هريره رضي الله تعالی ابو هريره د نبی عليه الصلاه والسلام خاص صحابيه طب پاک صلى الله عليه وسلم سره دې مينو نقليدا بوخري رضي الله تعالى عنه ان, ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي ليله اسري به بقدحين اوتي ها اراول شو فار اشپد المیراج کے نبی علیہ السلام تا بقدہین دو پیالے من خمر یود شراب وا ولبن وبل پیوہ دا میراج پشپ نبی علیہ السلام تا دو پیالے راولے شو سیو پیالے کی شراب او پھبل کی پیو فنظر الیہ مان وقتے دا نبی علیہ السلام دوالو پیالو تا فا اخذ اللبن نواغست نبی علیہ السلام د شراب او پیاله پر خدا د پيغه ور وستا فقال جبريل لوې جبريل عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي هداك للفطره لاغ د حمدونو دي الله غباد شاهداك چلاري خود لتاتا ا لاري خود لتاتا للفطره پترف د دين باندي للفطره پترف د دين نام فطرت معنا علماء کې اسلام او استقامت غوړې کلسته ده 파را اغه نه حدیث اسلام او استقامت جبريل وای الحمدلله الذي هداك لاخد حمدونو دي الله غبادشاه هداك چې وي خود لتاته اغه نه اسلام اغه نه حدیث استقامت فطره نه اسلام دی لو اخزت الخمره غوت امتك کا غستوی تا پیالې د شرابو نو گمراشه بوستا امت امت به گمراشه یو ځکه شراب خوښ نه وي نو تا ات لا لا خود د پوخانه نو تا هغه پیاله د پي سا ساو د شرابو د پر خدا الله <تصفح> د مخ نه دیشون کړي روحه مسلمون وان هو نقلد ابو هريره رضي الله تعالى عنهنا قال ارى كل امر ذي بال لم يبدا فيه بالحمد لله بالحمد لله فهو اقطر اريو کار چې دخاوند لوی کار والوي دلوي شان والوي ذيبالن چې خاوند شان والوي حرا کارزی بالن د شان والا کاروی دیلوی کاروي او شورو او نکلیشی پاگی بانے پا الحمدللہ صدافو و اقطا نو آغا لندے بوچے مونگو تلندے بوچے وائیو چې د کمم کاره شوروپل الحمد للله سره و شي راغا ب بر کته وي کې خیر او برکت نه یعنی ار کار چې شوو کې نو په الحمد للله په بسم الله سره شوور کا او بیاغ لوی کار چې د قرآو دسونه سنت علم د خی او داس دکې د شوروخوا مخزهدي په د کلماتو سره کوه بل روايات کې راځي کلو کلام من لا يبدا فيه بشادته فهو اعظم بازو روايتونو کې دا سم راځي کل امرن زي بالل لا يبدا فيه بسم الله وبذكر الله فهو وقت دا چې کله انسان کتاب شوروقي نو د کتاب پاول کمن دا ټول بیان نغې تکو کل اعظم راځي کلا اقطع راځي کلا بسم الله راځي کلا ذکر الله راځي کلا الحمد لله راځي شروعو بسم الله سره او کې پال الحمد لله سره او کې نو دا ذکرم ده بسم الله هم دا حمدم ده په کار کې خیر او برکت الله شي او چې پدې شروعو نشو ناغه به برکت ای هغه نیمګړې پاتې کی حدیث حسن رواه ابو داود چکه کار شروع کئ نو داغ شروع په بسم الله په حمد کوا چالا موږ دا کتاب نو وایو زمنګ نن غلی مفاتیکوا زمنګ سرته ور سو دا علم دی وعن ابي موسى اشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ما تولد العبد کله چمړشی بچید بنده قال الله تعالى نو اي الله تعالى للملائكه فرشتوتا قبضتم ولدى عبدي واغسطت سو بچید بند زمان تاسو زما د بندنا سب دا, بند دا بچ واغسید فیقول نوای فرشتي نعم فیقول نوای الله قبضتم ثمرات فؤاده واغسطت سو میوات زل زما د بندا زمان ده بنده ده زلو چه که ما میوه و نواغه تا سواغه سه ده زلو واقی ده بچه ده زلو میوهی ده دا لار ده دا پاره اگوره سنگه د زلو اگوره ده بچه د تشبیه پا میوه ده زلو د کوو یا کې زل دا یوونه ده چې پورته کوي میوه نو بچې هم میوه دا میوه په کولو نوای د فرشتې نام او وامن پهقولو نوای الله ذاقاله بدې بنده زما چې تاسو زما د بندنا دا دغ بچې غستې د خوک نو زما بنده شوي نوفا نوای وعیده فرشتی حمدکا آغی پوا وقت استحمد وی وسترجا او استرجایوی دال فازیوی ان لله و انا اله راجون منگدالا پا فیصل بانی فیصل را بس اے چه دا چا بچ ملی گی نو چه کم شیوی دي او پا تدر تنوا آخوا سمتلی دی آئنده چه کم کشر دھملی گی او نو سے دھملی گی نو آئے یا اللہ حمد بستاوی ما انا للہ و انا الیه راجون کلمات وائم حقولون <صفح> الله <سؤال> او تالان نوای الله تاله اوبون ل آبدي بتنفل جننا جوړ کوې د بند زما د پااره یو کور په جنت کې وسم مو بتل الحم دی او نومکې خود او نوم کې د یا غته کور د حم کور د حمد داکور دا کوړه همزه کده د واجب د مخامق دوه صبر دا یو یقین سره د صبر او والکه او قران کې مله اي وبشر الذی وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون نو الائک علیہم صلواتم من ربہم اللہ دې موږ ته د صبر استقامت نصیب کړي او عن انس رضی الله تعالی اللہ دې موږ ل استقامت نصیب کړي قال حضرت انس ویلي قال ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله ليرضا عن العبد بشك الله خوشالی لا خوشالی گی خا. ان الله بشكل لا يرضى خوشالی گی د خپل بندنا عن العبد د بندنا لا خوشالی گی يا اكل الاكله چاغ خوري او نوي لرا فيحمده عليه او د حمدوه او پاغي باندې حمدوه دي عليه باندې ل روټ الحمدو للله شکر دی خدایا چې د منګعد دوړ کې په دیال سوروړه کې پته مالهخورړاکه که نوال الحمدو للله ستا حم دوم الله و یا شرب شربتته یو ګټه او پهوس کې یو ګاس یاو بوس کې یا شربتس کې یا الله شکر دی چې به مادیو بوس کري او ما دی۔ ا گبینس کا پماده پيوس کل الحمد فيحمده عليا نو دي حمدو اي پاري وني چل الحمد لله رواه مسلم نو الله د تن شخص خوشاله او راضي دي الله دا ها خامخوایه الحمد لله یعنی سا رو ما خام چې کم خوراک کې نو پاغا نیمت دا اللہ شکری آدھا کوا چه یا اللہ ذر دی لائق نیمه ستا دیلوی احسان ندی چې تا مال را کری دیلوی شکری آدھا کوا اللہ چرتا منگا سوره منګایدا خلک درد دیږي او زه ما مختره الله صلی الله علیه وسلم 15 قسمه خوراکونه یې خيري او الله په حالاتو کې ته زما له خوراکم راکي اسکا کم راکي ناشته هم راکي چیانه هم راکي د پيو یا الله ستا دې نعمتونه دي زه دي شکریا نه شمدا کوله او کوته مل منسو ورا حلق دی وکه دا کوي ناشته منګه سو هو نو غواړیا ساته الله نو خوشالي کې ده نا پخپل سيزبان شکریا دا کا پخپل عہدبان شکریا دا کا پخپل رزقبان شکریا دا کا او کنه ادا دې نکړه از خو په دې خپل مد باندې چې ما الله الله کم نصیب کړی دا قسم په خدای کدا زفه بادشاہان او منور کما الله مسر ډیلوی احسان کړی دی چې زما یو لاس کې مال را کړی دی او بل لاس کې مال حدیث را کړی دی دا د چا کمال نه دی کدا خلکو په لاس کې خدای ګواډه کمال یو نونم را کړی خدا شکر دی او قران او حدیث مال کچا چا کلا دا کول خدا د الله فضل وسان دی کوم ټولو مر په سجده پراته یو خوښ تک کوم د یو در شکریا ادا جو د یو ټیم خوراک ادا کړو دیو وسان را سره کړه یا الله ان الله لیرزان العبد وګوره نو خوراک یو نوی کې حمد ادا کوا نو چې سار یو درس کې نو حمد ادا کوا ما هم سوتن بل درس کې نو حمزه دا کوا چې یا الله چرته زما کور او زما کور کې د قران او دا حدیث او د یا الله زما کور په دې کې ماته قران ملاویدل په دې کې ماته ا حدیث ملاویدل دا چې حدیث راشي دا چې پیغمبر فرمایونده صحابه راشي چې تاب خوب کوم نه یودلی خوب کوم دی نه لی دی د مزین دی د نه مه سری وکړه یو تو ټکې د را ته وغو د دا خل نو داناشکه بقدری ده کتاب سې دا ډیر په علم الم حږ دون بیا تعالب ګې ته وې دما نو سختی حالا ډیر پرشان سره سری مخي ځکه نهملګې نه د کلی والی نه دعللااقې واله سووکې او ډیر ته تکلیفون سره کلسو کلسو زمان زلک با شیطان قسمه قسمه سوسیه چولی چه او گو را رولا بده نوکران شی تاریمونه کوي سنوکران و دا تازان نسکا رو کتی دا سوابی جمعات که ناسی یا بسوک صدر کوي یا نه جمعات خلک خلق دا رو دا کھو سوسی کلسو کلسو دا و سوسیه او گو دی وقتی رو تیب و خوری کی دا به کوي دا و شیطان با ایمان زمانه کئی خدا الله فضل و احسان زما خو استادان الله من ته نصیب کړیو اغه زما سره ډیر پیار و مین او دا الله فضل و احسانو کوم زنانو نارینو استادانو چما ما صلاوه کی مینه کړیو ازما اوس هم یاد دی الله دې همیشه چې کوم لري یو دغه نه شیخ الحدیث الله دې قبر منور کې محمد یار بچا سی ډیر زما دې مین او مشرف استادو درنګ چې کوم خلکو زما تایید او نصرت کړیو اللہ جوندیری اللہ لی داغی معلوم و اولاد کردی خیر و برکت و آچائی کتاب صلات علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب الامری کداغی مین ما سرانوی او داغی او داغی او لفت نن بزر پدیز ناسم نن زما دخلینا سور خلق اللہ سراب کئی قرآن و سنت داغی ذیہنون ترسیگی منگویلو پرن کنا چیلو یا لیو سلون علی معلی من ناس الخیرہ اگر اسمانونو و لازم کو والا تول فرشت کتا بوردا اگر میگان فسولو کې میگا غمیان په دریا بونو کې دعا د رحمتونو غالیه غچاله را چې اگر عالم لرا چاغه خودون کې د خیر دی مخلوق تا نو چې زفبل چوکې ناشې پهبل د نماز دا دوا کې را لَيُسَلُّونَ لا عَلَى لا مُعَلْمِ زمون خود خلقونه سه مراد نشته ایس سه خسرده دینا چه منتخاله که رد بدم وی کنزلیم که آور مرسه در رسیگی ار ما ار کسمه خبری ما پسیگی پلونا پلو ار کسمه حسیم زمان ماف کلیری در لاد رزاد پار ماف دی. زما بل مقصد نو مقصد داو چا دا چې د الله کتاب د خلکو زرو نو تا او د پیغمبر په سنتو باندې خلک خبر شي چې سبا د الله دربار کې مکیږي او کېږي سکلته انسان د بازه د ناپوهه د وجن ان کوي ورپوړي په دې احادیثو په دې قران باندې چې دا غي نه منشي نو مالو الله باغ یې اجر او ثواب راګي علماء چې د بابا با نه جووله خبره پیغامه ابم پیسې ګټلې نه الله دې زما د شز کې د региستاو د مزيدار په شه از موږ نصیب کړي دا کتاب الصلات علی رسول الله صلی الله علیه و سلم باب الامر بالصلاه علیه وفضلها و بعض الصيغ ها وګوراو بعد په بیان د غوړواړې د درود شریف په نبی علی صلی الله و سلام باندې چې نبی علی سلام باندې په درود لګولو باندې ا سواب ثواب ملوېږي درود ويلو باندې اپو غرو واليده درود باندې قال الله تعالی ورزي الله تعالی ان الله و ملائکتو یصلوون علی النبی یا ایها الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما اے مومنان درود وای په پیغمبر باندې او غاله که دی حکمونو دا اللہ تا تسلیمن غاله که خودلو سر بیا بیا دانه چه یوز دلاللہ حکمون ما نقام وقادهی که بیا روستو شا و سفر داروانه نا سفر که بیا زن چوریانه که اینه نا غاله بگدم چه ما ده ده نقصانو ناوری دره دی چه ده سفر پا میاش که بچوری نکو ما نبخور ما دیکی گنا دا دیکی اگر رسم دیم داری میاش تیخ پل پل رسمونه دیم وان عبد الله ابن عمرو ابن لاس رضی الله تعالی عنہ انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم बेशक ده نبی علیہ السلام نہ اوریدلی یقول چوی من صلی علیه صلاه تصلی الله علیه بها عشره چا چ درود وی پما باندي درود یوزل لرحمت نبی گلہ پا, پا غباني عشرا یا وزل درو دل سره الله سره رحمتو نه پتا باندې راځي وروړه او په دې اګه آیات د لید قران کریم منجا بالحسنته فلو عشر ام صالحا انام که آیات راځي کنه چا چې راځو خپل نیک نو دایوم نیکیدا چې کله د پیغمبر نو واغسې شي چ محمد نو تو قالا قالا اللہ صل الله عليه وسلم لس نه کید لم لاوی دانی فله عشر امصالها او په دې احاديثو خسته علم داده چې د هر حدیث نه مخ کوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د فضیلت د علم حدیث یو فضیلتوم داده چدا حدیث باول کې د پیغمبر نوم راځي او د پیغمبر نوم سره صلی الله علیه وسلم سلم راځي نو لسني کوي په دی باندې میلاو شی چې 16 حدیثونه نو لسني کوي خدا غشو په منس کې د پیغمبر نوم راشي بیا د صلی الله علیه و سلم وي حرور <مزیدی> او عوان امنی مسود ان رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم قال اولا ناسی بیوم القیامت اکثرهم علی صلاتا اگورا عبداللہ امنی مسود وئے اے چہ بے شک نبی علیہ السلام قال وئے دې نږدې دخل کو نما تا پر د قیامت کې زیاد دې نه رې په ما باندې صلوات چا ډیر صلوات چا ډیر د رود پما ویلي او ما ته دې نږدې په سکه باندې نږدې دې دخل کو نما تا او دې لایک د دې خلکو نما تا په شفاعت زما زبر داغه شفاعت ما زیاد د هغه خلکو چې په ما زیاد درود لګلې نګور درود ووین کې په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اسعد الامه نیک بخت دی او امتی ډیر زر شفاعت او س باقیږی دا غي او دین دې په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره کله چې پیغمبر نوم را شنوا صلی الله علیه وسلم رواه تر میږي وکاله حدیث راسم وعنه سبني او سن وګورا ویانه خدانون مکه خودو خدا زمو په خاندان کې دانوم دي دا زمنګ د خوري د خوري د بچنوم دي دا څنګه نک دمه او ګراته حدیث کې ان اوس ابن اوسن د پلا نوم اوس ده د زوین نومم اوس ده د پلا د زوینوم ضاله اوس ده کېده مل خستونومونه عبد الله خستونوم دي عبدالرحمن خستونوم دي یہ راکه زمانو می که خو د حالو وګوره زمانو می خیره زمان الکه ده صدا اوس ابن اوس رضی الله تعالی عنہ قالا او قال للرسول الله صلی الله علیه وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ بے شک غورا در زستا سنا او رز دجمیدا بهتری نرضا پر رزو کی رز دجمیدا زکه ډېر بهتري نه رزدا او اوو رزکه بهتري نه رز رز د جمیدا په هفتکه قیمتي رز رز د جمیدا اپ کال کې قیمتي رز هغه رز د عارفيده هم ولي فاکسر علي من الصلاة فيه لو زیاتہ کی زیاتایے پمابانے د دررو نه پرے کې پما زیاد درودونهایے پرے کې والی ف نه سواتته کوم معروو تو نلی یا ب ش درود ستاسو, ستاسو پیش کوولی شی علی یا پمابان د ستاسو درودونه پمابانی پیش کگی۔ ا ستا سو درود بم ابانی پیشکی قال ان بری سلامو راوی وی قالو وی صحابو یا رسول الله اذا الله پیغمبر دا واقف تو رز والصلاه تن عليك وقت ارام او سرنگی پیش کولی جی درود ز من پتابانی او تا کی تا ستا ادو کی زال شوی دی سادو کی زال شوی دی ان سیرت رمیما اډ کې ته ګځې دلی زه ره نه کوی خا کې د زه زره ک قالهډو یا کولو نو بیا ل سلام بلی ته زړ شوي ته اډو کې قال النبي عليه السلام ان الله حرم على الارض ارساد الانبياء بشکل حرام کړی د پزما ک باندې جسد انبیاء علیهم السلام او د انبیاء علیهم السلام جسد نه خورېږي هغه بالکل محفوظ ا رواه ابو داود به اسناد صحیح غورا د انبیاء علیهم السلام جسد او هغه ته لوی فضیلت میلاوه ده خدا سره چې د دنیا په شان ژوند دي او هغه له خوراک هم میلاوه ده نه نه د دنیا غوندې خوراک نشته د آخردا لاپنه زبانې خوراکونه دي دیو جن علماء ذکر کوي بهشکه الله حرام کړی پس مکا خوراک د جسود انبیا او ولې دا من خصائص الانبیاء دا دامبیا له مسالم خصوص صورت الن سنگ چامبیا له مسالم تر او تازری په دنیا کې دغه څخه او تر او تازری تو وجد عزت دا غینا تکریم اللهم د وجد عزت دا غینا هم خدا نه دے چې هغه د دنیا غون دی ژوند ملاو دی نه ژوند دنیا نه دے ژوند برزخ دی وعنبي حريرا رضي الله تعالى عنه قال وقاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفو رجل ككل دي پوزة دا غسل ككل دي پوزة دا غسل دا كنايرا دا زلطة دا سبقوالينا رغم أنفو رجل ككل دي شئ پوزة یعنی د ارکاسپوز د په خاور کې ګندکلی شي یعنی ډېر به سه ده زوکرتا ا زوکرتو چې زکر وکړي زمعنده داغ په مجلس کې دا سره چې زم ما ذکر پیغمبر پاک او دا سره او شي فلم يصلی علی یا او غد درود په ما باندې ونه وای ا چې د چا په مجلس کې زما نوواغستېشه پې غمبرې پاک کوئ اوغسله الله هو وسلم وسلممونې نوور راغنیما داې بي سیکلی شي داې پوزا ککی شي دغه په خاورو کې یو قسم زلت ته اشاره دا سپک دی شي زلتې شي مع وقال حدیث و ناسن وعنو نقل دا بوهر را رضی اللہ تعالی انہو نقالاوی قالوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلو قبر عیدن مگر زوی قبر زما عیدن زماع قبر بانده عید مگر زوی زکا پا اخترنو کے خلق زینتو جمع جمکیږي خلق په ختر کې د زینت د پاره د لهو له عبد د پاره تو ټوک ټقالو د پاره پای کې خلک غلط غلط کارونه د خوشحالو کئ لو اسنه چې د غیظ پاره ازما قبر اوګرځوي نن سبا د غلطو خلقو کارزارې زیارتونو تلار شاه دربارونو تلار شاه دا خلکو چلته سوره قوالیانی کیږي دپړې او باجےږي التا سجدي کیږي هغه تا قوالیانی کیږي التا نو دا سځما قبر مګر زوي پیغمبر پاکوي نو ګوره قبر نو حالت نن دا قبرو نو خلکو سجول کړی دي الله د زمنګ په حال راهم کی چا په د پیسو دکان جوړ کړي داګه حدیث کړه جن سلام السلام اشتد د غضب الله الله قوم من اتخو کوبوره اام بیا اهم مسااج د سخته غص د الله پا کو د چاغې یول قبلونه دا, دا بیالی مصلسلام زې د سجددي چېڅوکو تا سجدې کوې نوپغیم د الله غ سرهڅو پې قوالانې کوي نن الحمد للله د پیغمبر زیارتتوګوره ک نه دا سے صفاده چاپر او فوج ولاری اغه قبر ته مخکولم نشي په دعا کې چکل مخله خبرته په دعا کوي نه الابه ت مخه بیت الله تعالی وا دلته مخ مکوا الله نو والا لا تجعلو د جنگلي د پیغمبر پاک د رسولم دي خواکینه پریری لا تجعلو قبري او دا اضع السندي عر قبر سن عرص مناوی دا فلانی عرص دیو دا فلانی اختر دی عرص معنا واده یعداغه ودول دی کہ هر کال ک دا واده لاتجعلوا قبری عیدا مگر زوی زما عیدا د خوشاله اختر پاغه مجلووی وسلو علیا درود وای پما باندې فین صلاتکم بشکر استاذو تب لغونی رسیگی ما تا ہے سو کوم کوم تاسو رواه ابو داؤد به اسنادن صحیحن چونک دا باب ختمیګه نه یاد دې او په دې مساله به ان شاء الله تفصیلم کوم چې نبی علیہ الصلات والسلام باندې درود پیش کیو کنه اغه اورید درود وکنه هلکم کم چې خلک پیش کوي چزما سلاچا ا حاضرو پیشکا نزاغت درود اور ما من صلی علی عند قبر سمیتہ ومن صلی علی ناین ای بلغه نو اگر کدا د دې زکه نشتا خو زینو کې ذکر دی زبې داګه جواب کوم یاذاب الحدث ما من حد وسلم علی الا رض الله علی روحی حتا ارد علی سلام په مسابدی بیان کو ان په دې باندې اتفاق وو او د امبیاء علیه السلام جو سه بالکل محفوظ دي ستر او تازه خستا او خو ګوره ژوند دي دي خود دنیا په نسبانه ژوندینه دي د الله په نسبانه اغا ژوند چدا غي په قبرونو کې دي نو ژوند برزخی دي ها انبيياء عليهم السلام اعلى درجه من الشهداء فهم احيان في قبور حياه برزخيه اغا ژوندغي برزخي دي لا ها حياتي دنياوي د اخرت دي د برزخ دي د دنیاون ته کی نه دي ښه